Esplikatu dut, uh, bake prozesuaren baldintzetan beharrezkoa senditu nuela parte hartzia. Ara, uh, haute txigisa bereziki uh, behar nuela egin. Uste duzu uh, epaileak ulertu duela egungo galdea eta prokuradoreak ere azkenean ez ditu hain uh, kondena zailak edo piztuak eman ulertu dute. Prokuradoriak bai bentsatzen dute, ezin eh? ez, bere, bere galdera, ara, aski hafen pala da, eztu eh? eh, gu, gu izgarre konten gira, eh? gio biztondena galbekiten ginuela lahorak, zame eh? bon, zinez gauza guti azke, azkenean bez. behaz, bai, berak, berak urektu du, judeak ez dakigu, eztu, eh, E, ez du deuz egan, ikusiko dugu bai, orta gilaren dukoitea seian zegateratzen da, maina da, bai, untsa ateratzen gira bai. On la relax sur euh, la base de la notion d'état de nécessité, c'est-à-dire qu'on peut mener une action illégale, mais qui devient légitime quand elle répond à un danger immédiat, à savoir ici l'état de santé de ces personnes qui étaient incarcérées depuis près de 33 ans, et donc euh, cela permet de solliciter la relax. Gure bake prozesuari, eta gure ekin zaidea, beraz. Uh, gure partez, ekin zaide guzien partez, zen miresker, eta txaloak zuei. <gülüyor> Uste dut uh, nahi ginoen hauzia uh, eman dugula. Gaur berriz uh, Frantxez Estatua hauzean jarri dugula, eta gaur berriz ere agerian utzi dugula, nun diren bake prozesuaren etxaiak uh, gure egian. Eta orduan duan, sinetxeak dira, eko gabetuko dituztela. Hasteko Azteko, ahazoi guziak ekarriak izan dira gore esmenak egintzaidea izan ez da egitxai izan. Gore esmenak ere abokatuei, hauzi hortan ekaritako argumentuei, gure bideari eman duzuen ziregitasunari, Orduan, itzokdua dugu horain urtahilaren hori taseian, hori erabakia emanen baita, eta hori jatingo dugulakotz, ze deliberao hartuko duen, epaileak diakinez, ala ere, hori egingo dugula, fiskaltzak gaur ezaguna den fiskaltzak guretzat hankaianak izak, hon duela bage prosesuaren existentzia, gurekin ados dela eman datuko pauso eta Eh, nik zamorukei kondena simboliko bat eskatu eskatu duela.